なえ、アリポアオナ、マクタノ、アリパンダムリマニ、ナリポクシャ i ケティ、a ナフン zi ワケ、ワリムギア、アカフンバキニ n チャケ、アカワフンディシャキセマ、ヘリ、ワリュマスキニワロー、マアナオファルムワンビングニニワウ、ヘリ、ウニャウズニ、マアナハオ、ワタファレジカ、ヘリ、ウニ r ポレ、マアナハオ、ワタ r リ w e ンチ、ヘリ、ウニャンジャーナキウ h ヤ k キ、 マナハウ、ワタシビシュワ。ヘリ、ウニャレヘマ。マナハウ、ワタパタレヘマ。ヘリ、ウニ k モヨサフィ。マナハウ、ワタモナモンゴ。ヘリ、ウォパタニシ、マナハ u ワタイトワ、ウナワ n ン、um、n ヘリ、ウニ h e r ウ n ディワ、コワジリアーキ。マナハウフォルマンビングニニニワウ。ヘリ、a ニニワタカ n シュトム、ナ a ワウディナ、a ワニネア、キラネノバヤ、k ワウン i l ワジリアング。 Furahini na kushangilia kwa kuwatha wabuyenu ni kubwa mbinguni, kumaana ndivyo walivuawuthi manabihi walio kuwa kabla yenu. Nini ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwe miaribika idetua nini hata ikule? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Nini ni nuru ya ulimwengu mji hawezu kusitirika ukiwa jiu ya mlima. Wala watu hawawashita na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, naayo ya waangaza wote waliomu nyumbani. Vive hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapata kuyahona matindoyenu mema, wa mtukuzi babayenu waliembinguni. Msithani ya kuwa, nalikuja kuitangua torati au manabila, sikuja kutangua bali kutimiza. Kwa maana amini na wambia mpaka mbingu na nchi zita kapondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka, hata yote atimie. Basi mtu yeyote atakae vunja ambri moja katika hizi zilizo ndogo na kuafundisha watu hivyo. Ataituwa mdogo kabisa katika ufaruma mbinguni, bali mtu atakae zitenda na kuzifundisha huyo ataituwa mkubwa katika ufaruma mbinguni. Maana anawambia ya kwamba hakienu isipuzidi hiyo hakia wandishi na mafarisayo hamta ingia kamwe katika ufaruma mbinguni. Meskia watu wakale walivuambi wausi uwe. ナムトアキューワー、イ a ンパサー・ウクウム。バリミミー・ナワンビエニ、キーラ、アモネアエンド・グウ a ケ、ハシーレ・タンパサー・ a クウム。ナムトアキムフィオレアンド・グウヤケ、イタンパサー・バラザ、ナムトアキムワピザ、イタンパサー・ジェハナ・ミヤモト。バーシー、ウケレタ・サダカヤコ、マザ・バーウニ、ナウコ、ウケクウム・バカヤコアンド・グウヤコ、アナ・ネノ・ジュ a k コ。 Iache sadaka yako mbeli ya mazabahu uendezako, upatane kwanza na ndugu yako kisha urudi uitoe sadaka yako, hatana na mshitaki wako upesi. Wakati wapo pamujenae njiani yule mshitaki ya siji ya kakupeleka kwa kathi na kathi ya kakupeleka kwa askari ukatupwa gerezani. Amini na kuambia utoki humo kamwe hata uishe kuli pasenti ya mwisho. Mesikia kwamba imenenua usizini, lakini mimi na wambia kila mtu atazamae mwanamuke kwa kumtamani. Hamekwisha kuzini nae mojoni mwake. Jicho lako lakume liki kukosesha lingoe ulitupe mbali nawe kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipote wala muli wako mzimo situpwe katika jehanamu. Na mkono wako kuume ukikosesha ukate utupe mbali nawe Kwa maana ya kufaa kiungocha kukimoja kipote wala mwili wako mzima Ositupwe katika jihana Imenenwa pia mtu wakimuacha mkewe na ampe hati atalaka Lakini mimi inawambia Kila mtu wakimuachae mkewe Isipokuwa kuhabari ya washarati amfanya kwa mzinzi Na mtu wakimuwa yule ya liachua zini ウォーカーレオリヴァンビワ、ウォーシアペウォーング、イラーンティミゼ a ブワナーニャポザコ、ラキニミミナワンビア、ウォーシアペカビサハタコンビング、コマンアンディチョ、キティチャエンジチョムング、ウ i ーラーコアンチ、コマンアンディオ、パコエキアミグウィアケ、ウォーラーコアユーロサレム、コマンアンディオ、ムジョンファルミンクウ。 Wala, usi ape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unyuwele moja kwa mwa upe au mwa usi. Bali, maneno yenu ya wendiyo ndiyo, siyo siyo, kwa kuwa ya zidiyo hayo ya toka kwa yule muovu. Misike kwamba imenenuwa jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi na wambia msishindane na mtu muovu, lakini mtu wakupigae shavla kume. Mgeuzie na lapili. Na mtu atakae kukushitaki na kuitua kanzu yako, mwachie na jopia. Na mtu atake kulazimisha muendo wa maili moja. Nenda nae mbili, akuombae mpe nae atake kukupa kwako usimpe kisogo. Misikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukia dui yako. Lakini mimi inawambia wapendeni ya duizenu, waombe eni wanawawuthi, ili mpate kuwa wana wababayenu aliembinguni, maana yeye huangazia jualaki wa ovu na wema. Huanyeshe ya mvua wenye haki na wasio haki, maana mkiwapenda wanawapenda nini mwapata athawabugani, hata watoza ushuru, jenao hawafanyi ya yuhayo. Tena, mkiwa mkia andugu zenu tu, mnatenda atendogani raziada. Hacha watu wa mataifa je na wa hawafanyi kama hayo. Basi nini, mtakua wa kamilifu kama baba yenu wa mbinguni ya livu mkamilifu.